Nagy érdeklődéssel várom, Mr. Gulliver, hogy Lilliput és Brobdingnang után hová letette a sors vagy a tengelszeszélye? Valóban, Mr. Simpson, most érkezem elbeszélésem legnehezebb részéhez. Ahhoz, hogy életem legérdekesebb és merem állítani egész bensőmre legnagyobb hatású élményem elbeszéléséhez fogjak, el kell még mondani addigi tapasztalataimat, vagy ha úgy tetszik, ahogy ma mondják, kalandjaimat. Hát én összesen 16 évig jártam a tengereket, és bizony volt részem hajótörésben, viharban, kalóztámadásban. Kalosztámadásban? Igen, legközelebbi utamon nem akarom részletezni, hogy melyik hajóval indultam, elég az hozzá, hogy a kapitány William Robinson egy igen derék férfiú volt, akivel 1706 augusztusában indultunk útnak. Következő év áprilisában két kalózhajó támadott meg, a legénységet és a kapitányt is összekötözve saját hajogukra hurcolták. Én azonban összetűzésbe kerültem az egyik kalózzal, aki bosszúból elérte, hogy csónakra tettek és a legközelebbi szárazföldre vittek, ahol aztán minden felszerelés és élelem nélkül egy szár ruhában partra tettek. Nem akarom elmesélni, hogy kerestem a kopár parton valamely emberi lakhelyet, mikor ilyent nem találtam, hogyan húzódtam éjszakán. süssem napközben összegyűjtött madártojásokat. Már csak nem kétségbe estem, hogy egyedül és elhagyottan pusztulok el, amikor egyszer csak egy sziget úszott el fölöttem. Bocsásson meg, hogy félbeszakítom. Azt hiszem, rosszul értettem. Azt mondta, hogy sziget úszott el ön fölött? Pontosan hallotta és értette is, uram. Egy sziget úszott méltóság teljesen a szárazföld fölött. Később megtudtam, hogy a sziget, már mint az úszósziget, pontosan olyan kiterjedésű, mint a szárazföld, amin én akkor álltam, és amin városok, szántóföldek és mezők terültek el. Ezek szerint valamiféle élet, emberek is voltak azon az úszószigeten, akik ön beszélni is. tudott jó sejtem? Mind a szigeten, mind a szárazföldön éltek emberek, akiknek nyelvét igen hamar megtanultam, egyrészt mivel szerénytelenség nélkül mondhatom, kitűnő nyelvérzéken van, és néhány hét alatt bármely az angoltól nagyon is különböző nyelvet is meg tudok tanulni. Másrészt azonban azért is, mert a laputabeliek így hívták a szigetet. Nyelve rendkívül könnyű minden idegen számára is. De hadd folytassam. Kérem, a sziget a laputa egészen közel ereszkedett fölém vettem, hogy emberek jönnek, mennek rajta. Minden módon igyekeztem magamra felhívni a figyelmet. Ez sikerült is. Néhányan odagyűltek, ahonnan mint valami magas ablakból láthattak engem. Egy kötélhárcsó félét engedtek le, és én azon nagy ügyességgel felmásztam. Nem mesélem el az első napokat csak annyit, hogy a király az egyik főurat, munodi herceget bízta meg, hogy a nyelvet megtanítsa, és a szigetbeli állapotokról felvilágosítson engem. Kérdezzen csak bátran, kedves barátom. A gondolom sok érdekességet talál itt laputában. Valóban, Munodi herceg, legelőször is engedje megkérdeznem, miért van minden ruhanyagon, házak falán, és egyáltalán mindenhol valamely zeneszerszám, hegedű, nagybőgő, flóta vagy más felrajzó van. Másodszor miért van minden ételnek valamely mértani idomszerű alakja? Nagyon helyes megfigyelések, uram. Tehát Laputa minden lakója foglalkozik zenével, és elméjed a magasabb matematika tudományába. Akkor mik azok az iszonyatos fülsértő úgynevezett koncertek, amiknek minden délben tanúi lehetünk? A Laputa beliek hallása olyan kifinomodott és magasrendű, hogy délben, amikor a napsütés a legerősebb, és ezáltal a légrezgés a legkönnyebben érzékelhető, meghallják a szférák zenéjét. Ezt a zenét saját hangszerükkel kísérik. De hát, amit hallunk, szörnyű összevisszaság. <gül> Drága uram, mindenki mást hall az szférák zenéjeként, és azt kíséri a maga hangszerén, hogy ebből nem lesz valamely csodálatos koncert. Hát ki tehet róla? Köszönöm a felvilágosítását, hercegem, de még egy kérdésem van. Ha mindenki olyan a magasabb matematikában, vajon miért olyan szörnyű, düledezők a házaik? Kvadránssal számították ki, hogy elronyolt ruhám helyett milyen méretű újat készítsenek nekem. Slám kabátomnak egyik karja hosszú, a másik a rövid. A kabátom olyan bő, hogy lötyög rajtam. A nadrágban nem merek leülni olyan feszes. Az egyik nadrág szála sem él, a másik pedig eltakarja a cipőmet is. Gondolom senki sem nevette ki oda nem illő ruházatáért. Hiszen éppen ez a csodálatos, hogy észre sem vette senki, mert... mindenki más is ilyen ruhákban jár, igaz? Igaz, de miért? Ugyanazért, amiért rosszul építettek a házaink. Laputa lakóit az ország legelőkelőbb és legkitűnőbb polgárai az arisztokrácia, a legnagyobb tudósok alkotják. Ők a magasabb matézis elméletével foglalkoznak. A tudomány minden alkalmazása lealacsonyító foglalkozás, ami nem csak az alkalmazót alacsonyítja lenne, hanem magát a tudományt is. Tehát még a szabó, az építés sőt, a munkás sem alkalmazhatja a matematikát munkájában. Mint ahogy a zenét sem kell tanulni, gyakorolni, hanem csak tanulmányozni, elmélyedni benne. Hálásan köszönöm Herceg úr a felvilágosításait, bár lesz még ezzel kapcsolatban kérdésem, de még egy nagyon különös dolgot látok. Erről szeretnék valamit megtudni. A lélektani légycsapókról, ugye? Azokról az emberekről, akik mindenki mellett ott sétálnak egy hosszú bottal a kezükben, s a bot végén egy hólyagban apró kavicsok csörögnek, s ha két ember megáll beszélgetni... Akkor hol a szájukat, hol a fülüket érintik meg ezekkel a furcsa hólyagokkal? Igen, de hát kik ezek? Mondom, hogy a lélektani létsapók. Nézze, ura. az emberek annyira elmélyedtek tudományos gondolataikban hogy így aztán nem vehetik észre, ha szembe jön, vagy ha éppen szól hozzájuk valaki, és nekik válaszolniuk kellene. Így, amikor a lélektani létcsapó észreveszi, hogy nem figyelnek, a hólyaggal megérinti szemüket, esetleg fülüket, és ha válaszolniuk kell, akkor szájukat. Értem már, de hogy van az hercegem, hogy ön mindig kiküldi ezeket a lélektani létcsapókat, ha velem beszélget? Valóban, nem halogathatom tovább, hogy bevalljak valamit önnek. Én, bár laputa egyik legelőkelőbb családjából származom, gyermekkoromtól fogva sajnálatosan kicsiny tehetséggel rendelkezem, ami a zenét és mindenfajta matematikai tudományt illeti. Nem mélyedek el gondolataimban. Mindig észreveszem, ha szembe jön valaki, ha szólnak hozzám, tudom miről beszélnek. Így lényegében nincs is szükségem a lélektani légycsapókra. De ezt persze titkolnom kell, nehogy még jobban megvessenek az udvarbeliek. Hiszen úgy tudtam, hercegem, hogy ön őfelsége, miniszterelnöke. Na igen, igen, igen. De meddig... Nem csak itt fenn laputában az udvarban, hanem Balni Bárbi fővárosában, Lagadóban is a királyi kitalátorok akadémiáján általános a felháborodás, hogy egy ilyen műveletlen, a magasabb tudományokat nem ismerő, ám annál inkább gyakorlatias, politikához, mezőgazdasághoz értő, és általában minden tudomány alkalmazásában járatos férfiú, még ha a legjobb családból is van, legyen Balni Bárbi miniszterelnöke. Bocsánat, itt most annyiféle új dolog nevét hallottam, annyi már engedelmet kérek, furcsaságot, hogy ismét kérdezni szeretnék. Csak érdezzem, kedves barát. Néhány napja tartózkodom laputában. Úszunk egy bizonyos magasságban, egy bizonyos terület fölött. De én ezt az egészet nem értem. Na persze, hiszen ezzel kellett volna kezdenem. Jöjjön, elviszem a Flandona Ganyoléba, a csillagbarlangba, ahol egy igazán hivatott tudós majd megmagyaráz mindent. Hm? Ja, igen, Monodi herceg. Azonnal elmagyarázom. Tehát lapóta az ószó vagy repülősziget a legszabályosabb kör alakát mérően négy és fél mérföld. Alsó felület egyetlen tükör sima homogén gyémánt Fölötte különböző ásványrétegek, rétegek, mindezekre felül a humusz. Ez a helyiség, ahol most vagyunk, a gyémánt felszíne igen, oh. ezt látom, illetve tudom, de hogyan mozog a sziget, hogyan emelkedik, vagy sűjjed, illetve hogyan távolodik, vagy közeledik. Látja, kedves barátom, milyen nagy tudós még akkor is elalszik, ha ő maga magyaráz. Igen? Igen? Igen? Hol is vagyta abba? Hm, tehát itt látja ezt a yard hosszú mágnes, középen ki van furva, hogy ezen masszív gyémán tengelynek legyen. E körül fut a mágnes, amit még egy csecsevő is megpörgethet a nagy delejtűnek egyik vége vonzó, a másik taszító tulajdossággal ha, ha, ha ő felsége a király úgy rendeli, hogy közel legyen a földhöz, akkor a delejtű vonzó végét irányítjuk a föld felé, és a föld magához vonza a szigetet. Ha ha, ha, ha, ha, ha azonban emelkedni van kedve a magas udvarnak, akkor a taszító végfordul a föld felé, és akkor kávó a földtől, hogy hogy kölelemről megmagyarált. Én azt hiszem, tudós uram, kedves vendégünk matematikai ismeretei nem elegendők ahhoz, hogy a részletesebb ismertetést megérthetni. Valóban így van, és nagyon hálásan köszönöm, tudós uram felvilágosításait. Már úgy sem figyel ide. Na de, hát, de megbocsásson, uram, nem kísérhetem haza. Valami dolgom van itt, a lélektani létcsapója majd tovább kíséri. Nem unalmas ez a munka, Lélektani létszapónak lenni. Minden esetre könnyebb, mint lent a Földön, Balni Barbiban azért küszködni, hogy Laputában ő felsége és a magas udvara szószoros értelmében minden jobban ússzon. Úgy érti, hogy Balni Barbi azaz a Földön lévő ország lakosai? Dolgoznak, fizetik az adót, hogy Laputában az arisztokráciának és a semmit sem értő tudósoknak mindenütt meglegyen. Nyilván nagy szeretettel csügnek rajtuk. <há> Nem tudom, uram, hogy ön milyen országból jött, de sem a fővárosban, lagadóban, sem sehol barni barbi senki nem szereti laputa lakóit. A királynak azonban van egy módszere, amivel fajta ellenállást vagy felkelést le tud törni. Innen az szigetről, Mert úgy tudom, hogy a királyi család tagjai sohasem hagyhatják el a szigetet. Így van, uram. Nagyon egyszerű módszer ez. Ha megtudják, hogy valahol felkelés készül, vagy akár csak elégedetlenség van, és az csodálatos módon nagyon hamar és nagyon pontosan megtudják. A szigetet afölé, a tartomány fölé kormányozzák, sem nap, sem fény, sem eső, sem harbat nem éri addig a tartományt, míg a felkelésnek vége nincs, és az úgynevezett felbújtókat maguk a tartomány lakói meg nem büntetik, azaz meg nem ölik. Valóban egyszerű módszer. Nem? és nagyon hatásos. Ha azonban ilyesmitől nem kell tartani, laputa csendesen uszkál az ország fölött, lakói zenélnek, elméjednek a tudományban, Balni Barbiban pedig mindenki lót fut, hogy a munkáját elvégezze. Azaz, hogy... Azaz, hogy... Néhány év előtt megalakították, csak nem minden városban, a királyi kitalátorok akadémiáját. Igen, ezt már Munodi Herceg is említette. A Herceg sem tudta ezt megakadályozni. Na, no, ő jól tudhatta, hogy mi lesz ennek a következménye. Munodi Herceg még nem tudja, hamarosan száműzik lagadóba. Soha többet nem jöhet fel laputába. Egyet nem értek. Ne vegye rossz néven, amit mondandó vagyok. Ön olyan tájékozott, mindent olyan pontosan tud... De uram, hiszen mi lélektani csapok minden beszélgetésnél ott vagyunk, és mivel nem foglalkozunk magasabb tudományokkal, hanem mindig az orrunk elé is nézünk, mindenre emlékezzünk is. A Gulliver úr, szörnyű dolog történt. Tehát igaz? Száműzték? Igen. Igen, azonnal el kell mennem lagadóba. Engedelmeskednem a királyi kitalátorok utasításainak. Monodi herceg, és nem vinnem magával. Itt már mindent láttam, de ezt az akadémiát nagyon szeretné megtekinteni. Nagyon szívesen. Az ön számára bizonyosan érdekes lesz. Nos, ez a nagy ház az akadémia. Itt dolgozik a királyi kitalátor, akinek az utasításait meg kell fogadnom. Na jöjjön, jöjjön csak, jöjjön. Már vártuk, Munodi Herceg. Tehát hajlandó alávetni magát a királyi kitalátorok határozatainak? Azért vagyok itt, hogy meghallgassam utasításait. Először is. Teljesen értelmetlen gabonával és mindenféle más termőveteménnyel bevetni földjeit. Rengeteg munkával tudják csak parasztjai a föld termését betakarítani. Míg a pejva könnyű, a szél is behordja. Tehát úgy, mint a többi földbirtokos, ön is pejvával veti majd be földjét. Pejvával, de hát minek a pejva? Semminek. Ez az elmélet. Hogy jó elmélete, majd kiderül. Másodszor. A patak mentén lévő malmát romboltassa le. A hegy túlsó oldalán építessen egy másik malmot, Vágasson hosszú csatornát végig a hegyerincen egy vízgyűjtő medence számára. Ide a vizet pumpákkal és tolatjukkal szivassa, illetve tolassa fel, hogy legyen, ami a malmot hajtsa. De hát, ha a malom a vízpartján áll, akkor oda nem is kell vizet szivattyúzni, mert már ott van. Minek egy hegy tetejére építeni vízi malmot? Ön nyilván nem tudja, hogy a levegő és a szél ilyen magasságokban sokkal jobban irítája a víz felszínét, és így az sokkal alkalmasabb mindenféle mechanikai munkára. Különben is a vízesésként leeső víztömeg százszor kisebb térfogattal, százszor nagyobb erővel forgatja a lapátot, mint az egy nívón álló víz. Persze, ha van víztömeg, ami lezuhan, de ha nincs... Levitatkozzék! A királyi kitalátorok határozata ellen nincs appelláta. Köszönöm királyi kitalátor uram tanácsait, és természetesen mindezt az utolsó betőig teljesítem. Menjünk, Gulliver uram. De hát mindez badarság, csak nem gondolja komolyan, hogy nagyszerű virágzó földjeit, remekül működő malmát tönkreteszi, ilyen agyrémbia. Mint mondottam, laputában is rossz szemmel néznek. Bár tudom, hogy önnek ez rendkívül kellemetlen, számomra nagyon érdekes látogatás volt. Mégis azt hiszem, most már élnék az ön szíves ajánlatával, hogy egy hajón a legközelebbi országba, Lugnak királyságba vitett, és onnan azután Japánon keresztül hazámba térhetek van, sokan beszélik nyelvünket, Ajánló levelet adhatok ott lévő néhány jó ismerősemhöz. Talán még a királyhoz is bejuthat. Nagyon-nagyon köszönöm, hercegem, hogy eddigi kegyességét még ennyi gondoskodással tetézi meg. Nos, azt hiszem néhány nap múlva találunk hajót, mely Lugnagba viszi. Tehát még Lugnakba is elhajózott? Igen, lugnakban különösebb érdekesség valóban nem volt. Talán csak egy beszélgetésem a Struldbrugokról. Ezt még elmesélem önnek. Valóban öröm ilyen világot járt emberrel találkozni. Mi ezek szerint sok újat nem mutathatunk önnek, bár... Talán van valami, amit azt hiszem, ön még nem látott sehol, ahol eddig járt. A strultbrugok, vagyis a halhatatlanok. Halhatatlanok? Kik azok? Tehát jól gondoltam, az ön hazájában sem máshol a világon nincsenek a Strutbrugokhoz hasonló emberek. Én is bejártam elég sok országot diplomáciai küldetésben, és én sem találkoztam ilyenekkel. Igazán kíváncsi vált ez uram. Kérem, beszéljenek ezekről a csodálatos teremtményekről. A csodálatos teremtmények. Nos, inkább mondanám a természet különös játékának. Engedjék meg, hogy kedves vendégünket megismertessem hazánk -e különös jelenségével. Tehát előfordul néha rendkívül ritkán, hogy egy-egy családban olyan gyermek születik, akinek homlokán pontosan a bal szemöldök fölött piros kör alakú folt van. Ez a folt kezdetben egészen apró, de az évek során nő és színét is változtatja. Előbb zöld, majd sötétkék, végül 45 éves korában szénfekete lesz, és így is marad örökre. És milyen családokban fordul elő ilyen halhatatlan? öröklődik -e ez a tulajdonság? Egyáltalában nem. Teljesen kiszámíthatatlan, ám rendkívül ritka. Lugnak hosszú történelme folyamán talán összesen 1100 Struttbrug született, és él természetesen ma is. Nem öröklődik. Gyermekeik, még ha történetesen két halhatatlan házasodik is össze, halandókká lesznek. Sőt, arra sincsen semmi bizonyítékunk, hogy valaha is valamelyik Struttbrug leszármazottja is halhatatlan lett volna. Ó, micsoda boldog ország, mert minden egyes lakója avval a gondolattal várhatja születendő gyermekét, hogy esetleg halhatatlan lesz. Boldog, mert néhány állampolgára halhatatlannak születik? Természetesen. Nem is értem, hogyhogy nem találkoztam itt időzésem alatt már néhányal közülük. Hiszen olyan szerencsés lettem, hogy az önök kedvessége folytán megfordulhattam a király udvarban is. <há> És miből gondolja, kedves barátom uram, hogy mint ön mondja, a legjobb helyeken a struttbrugok is megtalálhatók. Nos, azt hiszem, nem tévedek feltételezésemben, ha azt gondolom, hogy nem csak a király, de minden művelt és előkelő család is igyekszik körébe vonni azon polgártársait, akik olyan régen élnek, akik annyi mindent láttak, tapasztaltak, akik ismertik a régi dicsőséget, a régi nagy embereket. Szinte történelemkönyvre sincs szükségük, hiszen itt élnek a szemtanúk, akik mindent elmondhatnak. <síthat> Mi Önök nevetnek? Nem értem. Ne haragudjék, Gulliver úr. Valóban nagyon komikus a mi számunkra az ön elképzelése. Mint mondtam, több idegen országban is megfordultam már, és mindig tapasztalhattam ezt a lelkesedést, szinte irítséget, amikor a beszéltem. Itthoni barátaim szinte nem is hittek nekem. Valóban nehéz elképzelni, hogy más országokban mennyire rettegnek a haláltól. Gondolom, ha a halhatatlanjaink életét, sorsát, őket magukat ismernék, megváltoztatnák véleményüket. Most már igazán nem értek semmit. De hát nem boldogság maga a tudat, hogy az élet nem véges? Hogy tanulni, dolgozni, az életet élvezni, a világot szemlélni, lehet az idők végezetéig, hogy... Uram. Struldbrugjaink csak a halhatatlanság adományát kapták, s nem az örök ifjúságét. Az öregséggel járó minden változás eléri őket, és azzal a különbséggel, hogy nincs meg a megnyugtató tudatuk, hogy ennek egyszer vége szakadhat. Betegek lesznek, betegségükben szenvednek, ám meg nem halnak. Szeretteiket elveszítik, és újakat nem találnak már, mert megszűnik kapcsolatuk az élettel. Környezetük számára elviselhetetlenek Hiszen zsörtölődők, kabzsiak, hiuk és végtelenül irigyekké válnak Irigyekké? Mit irigyelnek? A fiatalok örömeit és az öregek halálát Lassan cserbe hagyja őket emlékezetük A legöregebbek a nyelvváltozásai miatt szinte már beszélni sem tudnak Olyanok, mintha idegen országban élnének Ez szörnyű Valóban, uram Nálunk minden család szerencsétlenségnek, és nem boldogságnak tartja, ha egy születik. Szerencsére nagyon ritkák a halhatatlanok. Egy-egy században legfeljebb, ha kettő van belőle. Ha akarja, uram, megismertetem egyel. Akár már holnap is. És valóban találkozott velük? Egy Most? nővel és egy férfival. Valaha házasok voltak még borzalmasabbak voltak, mint ahogy leírták őket. Hihetetlen. Előbb Japánban, majd onnan hajóval hazámba tértem vissza, ahol imádott nőm és gyermekeim boldogan fogadtak. Úgy véltem, hogy soha többé nem kell útnak. Ám egy régi barátom olyan kedvező ajánlatot tett, hogy ennek nem tudtam ellenállni. Ismét seborvosnak szerződött egy hajóra? Nem. Egy 350 tonnás jól megépített kereskedelmi hajó kapitányaként szálltam tengerre. Szép feladat. És az utam végén olyan jövedelem várt, hogy nem utasíthattam vissza ezt az ajánlatot ám a valóságban persze minden másként történt, mint ahogy képzeltem. Ismét hajótörést szemben. Rosszabb történt velem. Matrózaim nagy része lázas betegséget kapott. Sokan meg is haltak, és egy távoli kikötőben idegen legénységet voltam kénytelen szerződtetni. És ezek banditák voltak, akik meg akarták szerezni a hajómat és rakományát. Engem megkötöztek, gabinomba zártak, majd egy hosszantartó vihar után, mely hajónkat eltérítette útirányától, ismeretlen földrészen tettek partra. Ezen a földrészen, ebben az országban, ahol csak nem öt évet töltöttem, megismerkedtem a föld legtökéletesebb, legerkölcsösebb, legjellemesebb lényeivel, a nyihahákkal. Hm, különös emberek lehetnek. Egyáltalában nem emberek. S ha utazásaim történetét megírom, csak is egyedül azért teszem, hogy a nyihahákat bemutassam. Egész életükből mi is tanulhassunk, már amennyire a jehúk képesek. Jehúk? Hm. E különös ország nyelvén nyilván az embereket jelenti. Vagy azokhoz nagyon is hasonló alacsonyrendű állatok. Nehezen fogok bele ennek az öt évnek a történetébe, mert életem legszebb, de egyben legfájdalmasabb éveiről kell beszámolnom. Jelentőségükhöz képest nagyon röviden fogok róla beszélni, mert a nyihahák országáról, róluk magukról részletes, elemző könyvet kívánok írni. Ám a valóság, melytől egyetlen lépésnyire sem akarok tágítani, megköveteli, hogy utazásaim történetét ezzel az utolsó nagy élményemmel fejezzem be. Igazán nagyon kíváncsivá ez. Megint azzal kezdem, hogy bár nyelvüket viszonylag nagyon hamar megtanultam, mégis néhány hónap eltelt, míg nem csak mindent megértettem, hanem magamat is meg tudtam értetni kedves gazdámmal, háznépével és barátaival. Mégis már első találkozásunkat úgy mesélem el, mintha minden szót értettem volna, hiszen természetesen utólag pontosan emlékeztem mindenre. De mielőtt elbeszélésemhez fognék, kérem, hogy ne lepődjék meg semmin. Bármi hihetetlennek hangzik is. Meg vagyok győződve, Mr. Gulliver, hogy minden szava szintiszta igazság, és ha amit mond meglepő, mint hogy volt szíves magát kifejezni, csak azért van, mert ami önnel történt, az is meglepő. Így igaz, uram. Tehát elég sokáig mentem az ismeretlen parton a szárazföld belseje felé, még furcsa és már messziről visszataszító állatokat pillantottam meg. Majomhoz hasonlítottak, ugráltak, verekedtek, rikácsoltak, ám ahogy közeledtem hozzájuk, megdöbbenve vettem észre, hogy valahogy emlékeztetnek az emberekre. De olyan undorítóak voltak, mocskosak, bűzük már messziről szinte hány okozott, hogy igyekeztem kikerülni őket. Ők azonban körülvettek, éles hegyes karmaikkal ruhámat tépték, hímjeik nekemestek, és talán ízekre is tépnek, ha hirtelen valamitől megrémülve mind el nem futnak. Mitől rémültek meg? Két gyönyörű ló közeledett az uton, csendesen paroszkálva. Bármi furcsának is tűnt az első pillanatban, olyanok voltak, mint két előkerő középkorú úriember sétálgat beszélgetve. Bármit mondtam, nyerítésre emlékeztető szavaiból, akkor még nem értettem semmit, mégis valahogy első perctől kezdve tudtam, hogy nyerítésük, Nevezzük így, valahogy artikulált. Milyen furcsa valami ez itt. Még sohasem láttam hozzá hasonlót. Teljesen olyan, mint egy Jehú. Talán valami távoli ország részről tévett ide. Valóban hasonlít egy Jehúra. Ám felső és hátsó lába is egészen másmilyen. Teste felső része zöld, mint a fű. Alsó része fekete, mint a legnemesebb nyihahab bőre. És a feje ah, Hiszen fejének egy részét le lehet venni. Természetesen Mr. Simpson nem a fejem egy részét vette le, hanem miközben merső lábával, nagy gyengétséggel végig tapogatta a zöld kabátomat és fekete nadrágomat, véletlenül lelökte fejemről magas tetejük alapomat. Kezemen kesztyű természetesen lábamon cipő volt, ez és ruházatom óvott meg attól, hogy minden kétséget kizáróan rögtön felfedezzék a Jehukhoz való tartozásomat. De folytatom. Hazaviszem, és otthon még alaposan tanulmányozom összehasonlítom közvetlen közelről a jehukkal, És azután megbeszélem családommal, nőmmel és gyermekeimmel, valamint szolgáimmal is, mint vélekednek róla. Mit fogsz vele tenni, kedves barátom? Jöjj csak, Pejkó fiam. A jehuk oljaihoz, azt a legnagyobbat szabadítsd meg kötelékeitől és vezessd ide, emellé a jehu féle ellé. Nézzük meg, Jehue e vagy nem? Nem Jehu, nyihaha! Beszél, uram. Ez bizonyosan nem lehet jehú, hiszen a jehuk teljesen oktalanok, képtelenek megtanulni beszélni. Valóban. Mert... Ide jövet is, mintha beszélt volna, bár egyetlen szavát sem értettem. Nos, Pejkó, rád bízom. Kíséreld meg, meg lehet-e tanítani beszélni? Kísérlet a számomra veled foglalkozni. napra napra többet és értelmesebben beszélsz. Ez a legmegbízhatóbb jele annak, hogy nem vagy Jehú. Kedves gazdám, hálásan köszönöm irántam való jó véleményedet. Nincsen számomra rettentőbb gondolat, mint hogy egyes nagyra becsült nyihahák. Egy sorba helyezzenek, ha csak gondolatban is, amaz undorító jehukkal, akikre sajnálatos módon valóban emlékeztetek némi kép. némi kép. Nagyon is. Ha melső lábaid burkát lehántod, azok csak abban különböznek a jehuk melső lábaitól, hogy karmaid rövidek és puhák. Semmire sem alkalmasak. Igaz, bőröd, helyenként sokkal fehérebb, helyenként zöld, máshogy fekete. Furcsa, és meg kell mondanom, kényeskedő szokásod, hogy melső lábaidat semmire sem használod. Csak a hátsókon jársz. Miért? Hiszen járásod így teljesen bizonytalan. Ha bokád megbicsaklik, vagy valamely kő felsérti talpadat, tehetetlenné válsz. Ám ami a legnagyobb különbség közted és a jehuk között, hogy eléggé tiszta vagy. Persze nem lehet egy nihahához hasonlítani ebben a tekintetben sem. És még az értelem gyenge jelegy is megmutatkozik benned. Úgy gondolom, tisztelt barátaim, akik persze sokkal kevésbé ismernek, mint én, tévednek, és nem tartozol a jehuk közé. Ó, kedves és nagyon tisztelt gazdám, hogyan köszönjem meg hozzám való jóságodat? Azt mondtad, hogy hazádban hozzád hasonlók élnek. Hogyan és miért jöttél el hazádból? Egy nagy házat készítettek honfitársaim, melyben biztosan közlekedhettem a tengeren is. Olyan jól tudsz úszni, hogy úszva elhúzhattad ezt a házat? Nem, uram. A ház magasiklott a tengeren, evezők és vitorlák segítségével, amiben a szél kapaszkodott és vitte a házat. Azt gondolom, hogy most... Olyan dolgot mondasz, ami nincs. Azt gondolod, uram, hogy nem mondok igazat? Értelmetlen dolog volna, ha beszéled, de nem az igazságot szolgálnád. Hiszen azért beszélünk, hogy elmondjunk valamit. Olyasmit elmondani, ami nincs, fölösleges időpazarlás és nagy udvariatlanság is. Hidd el, jó uram, az én hazámban nagyon sok ilyen úszóház van. Honfitársaim nem csak készíteni, de vezetni is tudják ezeket. Nos jó. Miért utaztál olyan messze hazától ebben az úszóházban? Sokféle árut, élelmiszert, italokat, ruhaanyagot szállítottam más országokba, hogy eladjam, és értük, pénzt kapjak. Mi az a pénz? Mindenféle fém, és esetleg papírtárgy is, amiért mindent lehet kapni, élelmiszert, italt, fűszereket, ruha neműt. Azért adsz el élelmiszert, italt és más mindent, hogy pénzt kapj, és ezért élelmiszert, italt és más mindent vehes. Mi ez az értelmetlenség. Ez a kereskedelem, ha messze hazámtól adom el ezeket a dolgokat, sok pénzt kapok értük, és visszatérve több árut vehetek rajta, mint amennyi eredetileg volt. De hát minek a több áru. Nincs a lakosságnak elegendő élelme és itala a hazádban? De igen, uram. De mindenki még többet és drágábbat akar enni. Olyan italokat inni, amik sokba kerülnek. Amiktől először igen jó kedvük lesz, de később megbetegszenek. Megbetegszenek? Mi az? A betegségnek különböző jelei vannak. Testrészeik fájnak, lázasak lesznek, esetleg szomorúak, meghal. Ezt megfigyeltem a jehuknál is. Néha minden ok nélkül elhúzódik valamelyik fejét lógatja, nem akar dolgozni, néha még enni sem. Így van, uram. Ilyenkor jön az orvos. Mindenféle gyógyszert ad, de rendszerint nem használ. A beteg egyre betegebb lesz, és barátai és családja nagy szomorúságára. – furcsa. Mi ilyenkor a jehukat nehéz munkára fogjuk, minél nehezebb a munka, annál hamarabb múlik el a baja. – És a nagyságos nyihahák, uram, sohasem betegek? – előfordul, hogy egy kőben megsérül valamelyik lába, vagy kibicsaklik, erre kitűnő gyógyfüveink vannak. De hát a múltkor hallottam, hogy az igen tisztelt sötét barna mélyén meghalt. Visszatért az ősanyához. Igen, már idős volt, 75 éves. Néhány hete gyengének érezte magát, megtette búcsú látogatásait, itt is volt. Pár napja mi is voltunk nála. Persze, a távozótól el kell köszönni. Nem értem, hogy sem csikai, sem felesége nem bánkódott utána. De hát ez a dolgok a rendje. Nincs ezen mit bánkódni. Egyedül maradnak. Egyedül. Egyetlen csikó vagy kanca sem marad egyedül. Hiszen természetes, hogy minden csikót mindenki egyformán szeret. Te hazádban, nem így van? Á, általában persze, de mégis akadhat kivétel. Nálunk nem akad kivétel. Minden csikóért, minden nyihaha felelős. Minden csikót teljesen egyformán nevelünk, és persze szeretünk is. Furcsa dolgokat hallottam tőled ma is. Kedve barátom, valami olyan dolgot kell tudomásodra hoznom, amivel azt hiszem fájdalmat okozok, ám mégsem halogathatom tovább. Félek nagyra becsült gazdámot, sejtem mit? Csak nem öt éve élsz itt közöttünk, és meg kell mondanom, bár időközben én is megbizonyosodtam róla, hogy közeli rokonságban kell lenned a jehukkal. Jaj. Nem, nem, nem, ne tiltakoz, Így van, és ezt te is tudod. Mégis az értelemnek és jóságnak annyi jelét árultad el, hogy sohasem képzeltem volna ilyet a fajtától Köszönöm ezt a véleményet, tudod Te is tudod, hogy kezdettől az volt a véleménye, sok igen tiszteletre nyiha nyihahán, hogy mindezek ellenére a jehuk között a helyet. Nem, inkább meghalok. Magam is így gondolom, nagyon sokáig kitartottam véleményem mellett. Szabadon élhettél, köztünk lehettél. Soha sem lehetek eléggé hálás nagyságos gazdám. Most azonban a parlamentben a jehuk túlságos elszaporodásáról volt szó. Egyes igen tisztelt nyihahák attól tartanak, hogy mivel a jehuk sokkal gyorsabban szaporodnak, mint a nyihahák, gonoszak és erőszakosak elérkezett az idő, amikor megtámadják a nyihahákat, és ki akarják pusztítani őket. Ez persze számomra teljesen elképzelhetetlen, de vannak, akik tartanak ettől. De hát mi közöm nekem ehhez a kérdéshez? Nos, amint mondtam már eddig is, többen szememre vetették, hogy házamban úgy él egy jehu, ők annak tartanak, mintha értelmes lény volna. Most a parlamentben felvetődött, hogyha valóban olyan értelmes vagy, ami ennek én és néhány barátom tart, Köszönöm hogy tehát, ha valóban olyan értelmes vagy, esetleg a mi jehuink is megtanulhatnak majd egyetmást, és így valóban veszedelmesekké válhatnak. Nekem eszembe jutott, amiket te háborúitokról beszéltél, hogy különböző eszközöket, mint te mondtad, fegyvereket tudtok készíteni, és ezzel nagyobb pusztítást visztek véghez egymás között, mintha erős karmotok és lábatok volna. Ha a jehuk ilyesmire képesek, amilyen gonoszok, ravaszok, erőszakosak, Valóban veszedelmesek kiválhatnak. Ezért hajlottam rá, hogy elfogadjam a parlament buzdítását. És mi legyen az? Ha, mint mondod, nem akarsz a jehuk között élni... Mondtam már, inkább meghalok. Akkor készíts magadnak olyan úszóházat, amilyen idejöttél, és ússzel rajta hazádba. Ó, nagyságos gazdám! Számomra ez csak nem a halála legyen lő. Amikor itt már egészen más életet, erkölcsöt, felfogást ismertem meg, visszatérni hazámba, ahol, mint te is jól tudod, Jehukhoz hasonló honfitársaim csak nem úgy riasztanak, mintha itt kellene a Jehuk között élnem. Nem tehetek semmit. Két hónapon belül távoznod kell hogy úszó házadat elkészíthessd, Pejkó és többi szolgám, valamint annyi jehu, amennyire csak szükséged van, segítségedre lesz. De legkésőbb két hónap múlva távoznod kell. Mit mondjak még, Mr. Simpson? Egy Kenuhoz hasonló alkotmányt készítettem, találkoztam egy portugál hajóval, mely fedélzetére vett, akaratom ellenére, mert én legszívesebben valamely lakatlan szigeten éltem volna, ha már a nyiha nem maradhattam. Irtóztam a jehuktól, érintésüket nem bírtam elviselni, a szaguktól elájultam. De remélem, mire visszatért hazájába. He, mire visszatértem? Sok év telt el úgy, hogy sem feleségemmel, sem gyermekeimmel nem bírtam egy szobában megmaradni. Egyetlen vigaszom még ma is, hogy két gyönyörű lovam van. Naponta több órát töltök istálójukban. Érdekes. Én úgy tudtam, hogy nincsen fogata. Csak nem képzeli, uram, hogy engednéme pompás paripákat, nagyságos nyihaha gazdám rokonait, így alantas munkát végezni. Na ilyen, igen, persze, persze. Tehát, Mr. Oliver ezekről az utazásairól akar beszámolni az olvasóknak. Legfőképpen a nyihahák erényeiről, jóságáról, becsületességéről, hogy az emberek tanuljanak belőle. Hát, hogy eléri a célját, azt nem tudom. De hogy könyvét valóban sokan fogják olvasni, abban biztos vagyok. Gulliver utazásai. Jonathan Swift regényét rádióra alkalmazta Zala Zsuzsa. Zenéiyet összeállította Belohorski Károly. A rendező munkatársai Sappanos Andrásné, Erdész Anna, Kelényi István. Rendezte Gáll István. A hangfelvétel 1970-ben készült.